کبيره بي زعرت بي کو زعه نه چې دا اول بار کې امام ابو داؤد رحمت الله عليه کوم حديث ذکر کړ اولاته د واره ندا تای جوړید د جمهور کې د حنابلو او د شوافير کې ربو قلتوي نو په وګونی جاته باندې وګونه چت نه ګر هغه دلیل څه کوي چې په هغه مونږه جواب مو کړو وزدا سین بابو باو ما د تیری بزاو بزاو بزعم لري تیری بزاو لري دي په هغه کوم حدیث ده نه ظاهر تایید د مصلحت ماری کېو د صاحب زوایرو دا غي مځمو چې صاحب زوایر واکبو او کوته نجاست سره نجس نه ګرځي ها اجزاء د نجاست تا اجزاء د غونډې سیر او غوږی او دوه طرفه لټه دغه نه نجس ګرځي هغه اجزاء د نجاست د اجزاء په لټه کې غونډې د دې نه په کوته سره نجس نه او زموږه مسله کو د مالکیو چې مغیر د عدل او صاف لني داونه نجاست لګل دی په اوکو د نجاست سره انا داری تای د ویری غزاې وال روات ریټ د مصنف شیخ محمد بن اعلی یو او حسن بن علی دعا او محمد بن سلیمان الانباری دری. در دری وار شیوخو قالو حدثنا ابو ساما ندا ابو ساما شیخ شیخ شیوخو عن الولی بن کثیر عن محمد بن کاف عن عبید اللہ بن عبدالله بن راقی بن خدیج عن عبی شعیدی للخدری رضی اللہ تعالی یعنی دا عدیثا دا مسندات دا بو سعید و خدری رضی الله صلحان حره انہو قیل لرسول الله صلی الله علیہ وسلم نبیل اسلام تو ویلی شو دو الفاظ راجی یو دا اتتووزاو بمخاطب شغل در دست که در بیر بزایی نه لیکن در دمشرت را در چی سوال منال کم نده بسار نه در متقریف شیخه بیکره را انا توضا من بیر بزایی جیمونگا دست که شو شود دی بزایی در کوید رو بونه در شو خیر تپوسشو و, و يترع في الحياة و لحم الكلاف و النوت دا يو قيوة جو غرزولشو بغيكي دا حيث تقريب و دا شكيب عمرشو نداغي دا غخو تقريبا نا شه غرزوون شو نا دا غرزوون که صوبی صحابه جي. نا صحابه که نبیل اسلام دا تعلیم ور کرو چه دا کوی دا او دا دا چه کوی دا بیر بزعب مبارک کوی دا نبیل اسلام دا سلام افتل مبارک پاکیا چود او خلقو دا ابو اسکره انجل انجلش انجل د پار دا طلب د شفا زکر پدی او مبارک او بو کی دنبی علی اسلام لاجی مبارک شرک شویدی پاکی او خبر پوشوائی او داشی و مبارک قویلہ چاگی دنبی علی اسلام لعابت دیان مبارک پاکی شامل دے نو سابو باغ قوی تبا گندن غرزولو دو غوخو ٹوگری بے غرزولی دا خو ممکن ندا دا دا د تعم د نوبی اسلام خلاب خبره پوه شو نو خیر با زمون لگ معه کوم بیا مطلب و وای پو ته را ول احم کللايور نوان نو د تېر به ضای شو کوه نهمونږجی افز کولی شو نو نوبی اسلام وي الما او تهورو نو بو پا کېديږ لا نه جست شي نه مشت کي وګلره شي او قوت نجاست سره او بده تشهري بالکل نه بندگي ده الله انزلنا مان تحورا پاکي راجي لې قوت نجاست څومره بندگي اچوي او پښې اجداد بنددي اجزاء دغه ځانبي يا مغير د اوصاف د پراني بي اوو گنده دا دلیل جو دا مالکیو او دا صحاب الزوائیرو بس دلیگا زین کلیگو نسوچ بکا دی دا شیو قوی بایی چاگو قوی کې دا نبیل اسلام لعاب شامل شوئره او خلق تنوبوس کی او دا صحابو نبیل اسلام دا غط علم ور چبلدا گند سوجنه ټول <سؤال> باغ کې وګورنه صاحب او باغ کې وګورول اوبیا دا گند سوجنه ټول باغ کې موجوده او صاحب راځي تپوس کې د نبی اسلام نه د پدی باندې او د کې نه کیږي دا خو موږ نه خو خلک یو قری کې مامليونه ګندګی نه منفدي په ایذابو ګندشوي دي نو صاحب پدیمن په یوه ځی په کې گند سوجنه پکې ده هیڅ دا ګدونونه پهې پرازې چې یو راې ته پ لتللاونه پوته پووس نه عاد د پ شوی نه دا ممکن ده دا ممکن نه ده او خبره پوه شونااصل خبر دا دا دا یو لویا کووه او پاسپې ډاک نه وونه اوواګې نشی کوي داسې دا چې ټپنه پېوي سرپ پوي او ننشي ځای ک واقع د کته خطره د ژ دا نهشيدي کې دګ د نو نهورځي دا نه کوره چې ګنده سوونه په کې پررات دي په خبره پوه شو که نه زما په خبر پوېږئ دا د تعالم د نبی اسلام او او تعالیم د صحابه نه بلکل خلاف ده چې کوئی داشه ده چه پاگه کې دا, دا گنده سزنه پکی پراسته ده استافرالله استافرالله مقصد در صحابه او پریشانی ده ده جیده کوئی ده دکنه پیشده سرپوک پیشده او نشیدی زیده که واقعی ده او نچاپی رو نه گنده گای پلاسٹک ککری ده سزنه ده حواغانی شده ای خطره ده گنده سزنه ده که واقعی شویده نمو له عضو چې ځای دغه نه زیات د نبی اسلامي و همې کیږي با دندگی کی پاکشته د نه او استعمال کې ځاندار او ګو نجس نه ګرځي د کده مال کیو دا صاحب زواره دلکم لګرا هغه ورپوشوي کړه وایرن یترو کله حیات او عمل خلال والنصن دا دا چې دا د محله وکوو په داسې ځای کې دی نشیي ځای کې دا کوی واقع دا خطره ده چې ته ګندوې ژدي ورځ د دی سرپ غشته ده نه او دس وکه که نه نهبللاان کو ځان شکیان کو مه ګندې خو په کشته ده نه ځان لا کوي که نه په خبره پوه بس خبرم هم دغه چې نو قا بررحم لاله او اوخته خبر وژاړوای چې حدا کوي چې ګندز سوزن پکې پراته دي قطعنا دندشه پکې پروچي اбяشاري وروسته کوم مون کوي کو صاحب بدی دینه پويته چې ګندشه پکې پروچ پروت په لیکي خطره دا چې دوی کوي چې سرپو خلیشته خطره دا ګندز سوزن پکې واقع شوی وي لازم کول جائز کا غیر جائز نبی اسلام یې ځان شکه کوم ما د ګنده دندکي هفه گذشته ده او ځان د اوس کوې ګور دې پښتين چاپر دارک کويان دي په شوي دارک کويان دي تر کوخ تنش دي لکه نه که دې ملګری اوس له دې کې نه جایز جایز خطر ادرس شي بلې ګور په خطره پرې غلشته ده نه ځان شکي کوما د توکود اثر ګل دې کې کوم ځای کې واقع شوی و وایه ته رونو یوترا فلح یتو دا دا شکری دا نشیبی دا کی واقع دا خطرہ چشتک انتون پکی نی نبیل اسلامی دا اپو پاکی دی لائنہ جزو شاید خبر پوچوائی امام تعاوی رحمت اللہ علی بل جواب اپنا دا دیر بزاہ دیر بزاہ دا دیر زیادی اپو دیتی د پهساه او باغونه ټول پهې اوبو بې خل نو شو او هکوې ده چې د باغونه باغونه پ پې اودي نه دابو جاری شو دا اوبو جاری په ن چېته مضلاشي چې ابو جاری دي اوواسط د نجاست پهغبو ک شته د نه افته جاز نه ژ جا لې به زاره د سر واده سر زوا واړې سره دل نه د ماری د پره دلیل نهغ د لې واپ ده وا پ ی حیول احم کلاف ورنو تون به خبره پوه شوئ دا دا شو کوله چمکان دی چې پهې کې د حیزله احې کلاف نو دون چک ته فَقَالَتُ اللَّهَا الْمَاوْتَ هُورُنْ لَاِنَا جُسُشَئِئِ یو بل تاوئی او دا خصة تاوئی لئی ابو پاکی دی لائنہ جسو شئئ فوقود و نجاتت بانی ابو نجاس نبر دی نا نا نا صحابہ او زن نبی الاسلام تفا گئی یو کوئی تا پلتی اغر دے را. نو اگر غند شه نوم ده کوی نه وېټ دې خدا او کوي پاپ کول <سؤال> غواې سن به پاپ نذع دو بوکو لا تي وجي غبو باث نذع دو غب خو پاک کړي دې شي شعبو زين چې دا خبر 15 ځا سره پاک کړي دې شي ولی ک نذع کو بل بوکرا کوزو نا غا دې بغندګي پد ملاقات د غند سرښنه غند غه اغه بوکه غد شو او بیا وبو واسو بیا غند کی چا پر دیوال غند کیلی نن موږ پره قانون شو چې کله کوئی غند کیږي نو داغه پاکېدل اړوند متصور نه نه بیا سلا سوو داې ن نهجزګې چا هغه پا کېږ نه بلکې نهنظر ما ها تو ل هغه بزل نه غواړي دال بزلو تاج شته په کو کې من منګ پرې د من تا را بیا غ وزل او بوکه وزل دوارال وینزله د تاجشتهغتی بو کېدي شپېته و کدي یا ټول اوپر بس تو آراتن جل پی قالبو داوت قالبا عبد الرحمن بن امیر آفی نا میرے والا دلیل دا اصاب الزوائر د پارا دا مالکیوں دو پارا دایرام کرنی جا اصابی کتگی دا دالی دو پارا دلیل دسرنی را او دا کی دایس ابا قطور استشاد مثال ذکر کئی ابو حلوز اللہ تعالیٰ نو نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم لاوشو په لار باندې په دت جنابت دایق شوی نبی رسول الله کله څور ځله غسل په پیار اوی نبی رسول الله تطوسته دا څه دا ونه تل کېره انالمومن لا دې تو دې دې جنابت لا دایق شوی نو د جنابت حالت کې تاسو نه تمام مراسم نه نبي الاسلامي المؤمن لاجتو مؤمن خیداغه نه نجات کی ولکن عبادت کی نجات حقمی راجنه یقینا راجي جن مؤمن دت نجات دی ویته جنابت پوهځ باندې چاز خبر یو من کوي چاز د کی کراستو مشي د مساله نه د بلګې نبی رسل کل کله کله د جنابت پالک استنجاب یو کړه اوس د یو کړه او بیا بي السلام غسل په اخر الليل وکړي روټه او کړلیدا په شې نمومن لاي جهته نن سيدا متلاتن نياست نه دا اغه مقيد نياست چې چا در کې ناتې شي نو نو دا اوو نجاست نه درځي مطلب دا چې اغه پاک دي دغه نن نوو او طوار د پر حاصل دي نزع ما سياسره پپله توهارت آسیلي ديما دي <سامتر> اوله خدک الله محمد رسول او یا... وي وقالو له انه يستقالك من غير بزا دپوس دک د غير بزا اينه بي ځای د کتابه عبور اور د شي تاسو ګس کوي او خوږي عرب ک خوږګو کمې دي که او د بې به او بوډی کې خوږ چې منجددارې دي نه تازله د بیرې ب ځای او بور راړه شي تاسو کوي ووایه بیرروونه خو دا داشي کوی دا یقا لحوم بهول والمحاج وعجر الناس خطره ده چې پهې کې دا ګندل زنونه واقع شوي دي دا نپور د چاین پاغې کې موجود دی ایا صاحب ګلاصه کول نه بي اسلام نه ور کول دا ممکن ده دا کوئی پتاځای کی واقعہ د غندې سوجو نو د وکو امکان ده پکې ان نبی رسول ان الماء طهور لا ینجس شیونا او دې پیر وزای سره د فقيه یوي مسلې تعلق لري نو فقها ور دي تجسس کوي امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ شیخ ده ابو دا ده قطعبه بن سعیده، ده قطعبه بن سعیده، نقال ابو داوده، و سامیه تو قطعبه بن سعیده، ما خلو سازه قطعبه بن سعیده باولیده، ویزا مدنی منووری تلارمه، نبیاد دی بیلی بزایی کاتول تلارمه، لیکن ده مبارکه خویده دیگه لعاب دنبیل اسلام شامل ده، او بل چې سکه مصلې ورته تعلق راغلی ده د دې ځای یې یارت حکم کوورم د فیو ګور او خبر پوښوي نو امام داو فرمایي چې سميت کو دایبا بن سعيد دار سال تو کایما بیري بغا دا کوټېبا بن سعيد د مدینه منوره طرف بیا د بیري بضا یو خو مبارک کوئی دا لعاق را بل اسلام شامل دے او فیخی مسلی ورسر تعلق دے نظم العقا سلام دا کوئی گورو ما شدا سم دا نا اتلا نمان دیگران نه پوزو گڑا عن عمقی ها دا سمرو ڈنگئے دے جگ باز اوقات کی عبو دیری باز اوقات کی کمی گی فبوری کی عبو دیری فجدی کی عبو کمی نما د دې وګت دنګواله متاخه تفوس وکړو قال اکثر ما کوئی فلمه الى العانه چکل کل نه سره په جودري کې نو تر نام پوری دا وګورسی کہانی کوي قلتو فیضانا پتا نو چې کمه شي مدون العوره تر دې پوری وګورسی تمره ډنګیوارې امام ابو داود رحمت الله علیه فرمایزه ما دینی منور کنارا ما نزد پخلم لاند د دې پیر گوزای حالت ته ګورم چې تاسو کوی دا څه دې مسئله ورته متعلقه کاله بو داود دا څ سره کوی بې نو اقتر تو انا پیر گوزا پیر دای ما پخل تاذر باندې د پیر گوزای به کش کردہ شي اندازو لګوم چې تاسو مربې پితا پر اثرانه وا صادر را سره وو پښور نو صادر څه شي محدثینو سره ساده دي چې څو واکد موږ ورته ساده پګړوا او رميان واجو ساده واجو پښور کده ترنه حدا یخلو شي ګرمي وشي کنه په ساده پکاري چې لا ګرځنه مغربي مو او ردا تنبیل اسلام نصابیت داری. سمال دی ردا. خفتان تا در استمال ای او دا من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم داری. امام او داوت را فرمائن چیزی چکلن را با قطر تو آنا بیلی بزاہ بی ما مدد تو علیہا. ما ساتر ایجا شراحور کرو. سم زرعتو ہو. بیام آخر اندازه وکړو فإذا عرضها ستة و أزروعين نا فلنوال إشباب غزة وها نا يوغد مريكا نا شريك غزة تار مرفق بوري تار دي بوري ني. دا ننغل دي دا. دي بوري شو نا دا شو نا دري غزة شو كنا دا, شو دا دو شو نا دري غزة شو نا شو دري غزة هغه او وررکډې کو چې به ډ ل ده ډېر ل ده نما او ماونجارې ماجارری دهلوژ باغ پیس ده را او پلیې پهکې واقعې نه ده پلیې پهکې واقع نه ده یمکان دی شتهې پلیې را شي ځکه سر کوخ بنیشته لش خبره انداز شد نو د زهری زهری او مارکه و د خوشاله د زم دل شو د کی ساز دل کوم لګره پای پر ودی ته انت پر تو ورشی زمیدار لو لو ارتون دی لو لو کو یاندی نه کی نه تاسو مو کو بزغت از د اس کا او د اس جاهزه هان چې پکې ګندجی نه بغر اخراج نه بغر ند عین بیا او د ند وسالت اللذيذت لي بابل بستان ما گفت چه عمل ور کولا کله باغشی اغل بی تفوز کړه ها ازي دنه کوم حاله ویل دنه وا عما كانت علی داغ ده آبادی دک آبادی بدل شو یی کو صاحبینه نو ویجو چی خو خانه آبادی دا د نبی اسلام صلی الله علیه دواخه اکنه د صال الله وی اغزده عبادی ده دیکه چارنوی عبادی نده کرده نا تپوز میوکده ورایتو فیاما ان متغیر اللون او ما ابو ولی ده رنگون بدل شیو او پانی غرز دلیلی پانی غرزی که ابو که رنگ بدلی گی د خلط دا پاک شیو ابو سرا ان ابو نه نجس کی سابون پکی واچه بیر پکی او بیا خلق دا شیطه ارس رحناف و ایبو نخرا بگی، استعمال داگه جایز دا گو آور بایی بایی هرسد بای اید دا او خو کمزه که وقود نجاست دا او بو جاری دی کمزه که نجاست مرآ دا نجاست ناوځه باندې باندې جائز نو روبو جائز باندې فاوض جائز دي ما جاری ده نو چا څه دغه مسئله نو دي چې کاته ګردر دي کدا ديږي به یې نه داوځي کې تاولځ کې نه لا نه دي جائز وړو بولو کړو جاریو ګو دي او دا وړو بولو اثر پکې راغري دي داوځه کې نه دي جائز نو جې نه نه په تاوځي کې وګوږي جاری بیا جائز المال لا يجني بول لا يجني بول ابو جنب نبرجي ابو نجاسه نبتي اهم شغله مثلا المال المستعمل طاهرن مطهرن ابو المستعمل طاهرن مطهرن هنا غیر طایر غیر مطایر شر وقای که اختب ذکر کردی الما لا یو جنبو لا یجنبو ابو جنب نگردی مستعملو نجیت نگردی یعنی ابو مستعمل سرا ابو نجیت نگردی حنی بن اغتاصل بعض ازواج صلی اللہ علیہ وسلم شوید جفلاتینا وصلو کرا باجی بی بي بیانو دنبیل اسلام کو خانکی و من جا فناتینا. ممکن نه دا عچی خانکی کی ناو وصلو کار داخوی صوب نکر. دا من جا فناتینا. خبر پوشوائی. <تصفيق> دا تاویل دا حرقشار دا یو بزای پولی استیمالی گی. دی جا فناتید من جا بازی بی بیانو دن بی علی اسلام وصلو کن من جفناتینا او کفی افل زائی که پریدی مود خیلاتن یدو آفی جفناتینا وصلو کن بازی بی بیانو دن بی علی اسلام در آحالی لا سن نکڑو پخانک که کې بودی لگن که لا سن نکڑو بوراوی تینا او دا قدیات ساتی دا خدا او دڅ کوي او دوړ لاسنه خدا اوګو کې دن کړی او نجس ګرځي یو لاسنه کول سره وګو نجس نه ګرځي دیا تاسو کومې کې د یدن د یدن یت درته یو یو کې دغه یدن نه دی دوړ لاسنه د بدن نقل نقصان دی یو لاس دنه کې وګور هغه لا جایز نه لوتا تاسو رښتنه نه او جامشتنه نه د دخول د یتې جهنته د ترابونه خرابې کی یا د دې چې داخل اول په جفنه د دا نښتم د زیو بودا فجأن نبی صلی الله علیه وسلم تواذ منها نبی صلی الله علیه وسلم تشریف راغل چې داس کې دا وینا یا نبی الاسلام غسل فقال لو یا رسول الله انی كنت جنوبا زمہ حالت جنابت او دی دی ما دې خانه کې دې لګن او غن ما غسل کړے فقر رسول الله ان المال لا يجنبو يجنيبو او غن جوړو بکي پتی خد دا بردا ټانکې نا او دې یا لو لګن کې او دې ټاپ لوټره واغسته غسل وکړو یوم شهد جنابت تنرفشوا انا بل ده پرستمال ده جایز ده، جایز ده، اوگو ننه جنوبی کیگی، اوگو ننه جزی نو ده شوی جبنه تین، یعنی موز و خیلات تین ید و حاک جبنه تین، پخانه کلاس دنه نفرده، یا من د تین؟ ده جبین اوگوزلی کڑو، بابنا الباول في الماء الرايك ده ما بال فصل بريتي سروم باب دا ما سلك ده احنا في البرتائي وشو وقود نجاسه ترى ابو يتين النجس ده احنا في دليل عليه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في الماء الطيب وارا بول جن کئیو تنی ساسو پو بو ولارو کی. سمانه؟ ولاری ابو جی ابو کت بھئی گی نا. ناغو ولار ابو جی وارا بول جن کئی عائن پاغی کئی کئی نوم نده پکار. داچی خواه کیو کڑو او وارا بول اغا ابو تراشی داچوم نده پکار. خبر پوښوي دغه چې په لوخه کې په بوتل کې واړه بولو کړو نو کا پاغه ولا او بوتل ته تا ومنه ده پتا مقصد حسابه البول الى حسابه البول الى المار نو واړه بولم نړی په کار لوی بولم نړی په کار ګولاړو کمان دی په جممون د زارری او باې زارری وای نه واړهبل داغذا کې د نه کوي اوخوا کې کې ناستته واړه بول وورې خیر دی او بتلې وړه واچونه خیر دی او واړه بول نه کې غلو وکورونه خیر دی دا سر م دی چېاخل شته فر راغ پهدي مز چې پوست دی باید. اشتاد ترسدلی مشتایدینا تغاوت خیر ریسی که وارا تر باول را گره او دی اپا بوتل کیو کیا اغی کیو غرزل خیر ریسی پا پخپلی ری نکی او درست کمال جیو کڑا دیتو بای اشتاد نم دغسی لا یک بولنگا عدمو کل مایتای ما تاه کې واه لې په کاره توت نه په کاره او لوخکیونکې غه کې غورزهول لې په کاره غ تا شلو می نو بیا غس هم کوې دغ نه نو دا اوو نژتې ګدي وکو د سر سره بو نژاتې ګې کل نه ګدي ګوره دا قلات نو غیر پلتین قیود په ک نه شته خبره ده او حدیث ذہم مستيقذ من النوم چې خو نه راپاتی لا جنتن نکړي ولي ابو نجاسه ګرزي دغه ولو غل قلب وروايته چېشته یو لګیدا خلاخ کړه په کوکه نداء ګو نجاسه ګرزي دا ګند ادله تایب کوي مسله داحنا کو وقوت نجاست سره بو یقینا نجاست ګرزي ها او بود دم ردی ری دی چه زنده مقتلابیی کتابو دیر اخکاری آغازای کی چط نجاستی دیدن و دلتزان ځان اسکینی مزاید پکیشتی دیدن ایمید فیلمہ تایم وارا بول دیوم نکی او لوی دیوم نکی یوازی وارا بولنه او بو نجاز او هغه ځای کې په خپل نه کوي او دا ورشي لوخه کې دي واړول کې هغه کې د انکار هم نه کوي او بو نجست له لا يبلن عدم في المائده ولا يغتسل في من الجنابه ذا وقود نجاست سرا ابو نجست کی مستيقن من نوم لا جنته نه کوي ابو نجست کی ولوغل الکلر سرا دا غبو نجس کیگی نا دا دری وارا صحیح حدیثا وقود نجاسا سرا غبو نجس کیگی دا باب کی دا حدیثا نا مطلق دا پر دا